Berrienten ure azurekin, Pantzo Irigarraie eta Baionako Kontseilua ere, elkargo bakararen alde. Alderdi politiko guzietako autetsiek eberenikus mollia emaneta, eta, dute, oita behatzi alde, amalau kontra, hauzuetako hau zapesaka atik barne ministroari idatzi diote. Kataluñak independentziarako bidea hartzen duela onartu dute ofizialkiango deputatuek, bainan soin presidentarekin, hortan da debatea, Artur Masek nahi luke hortan segitu, bainan nekeziak baditu gehiengoaren ardiesteko. Lekuko ekonomia eta entrepresak laguntzen ditu, errikoa asocietateak, bere kapitala emendatu naiz, sustengo kampaina berri bat abiatzen du, mila bosteun akziodun berri behar dituzte. Eta egoitza berria ziburun ahantzalean zat, 2008pian dena erre eta zortziukteko brak behar izan dituzte tokiberriaren altzatzeko gaur egun berri onta berroa itxasunziek barte hartzen dute ziburuko arren txalmentan. Aroa, Katjalina. Mementoko hama, bi temperatura, hemen go termometroan, temperatura golen akrogei inguruan eta aro, eder-eder bat izanen dugula, iguzkitsua gaurko. Eta lehenik istripularia Esterentzubigainek aldian atzo goizian Kaskoletako txaleteta ikurbil Latenoita bat urteko gizombat hilda Bere autoa erreka edo lehizera terori eta arabera Multatxar bat eginduke Eta parrian elduzen beste auto bat jodu Bostiu metroko erolikoa egin hain zin Erramezala lusaz hartzain izan zen Grazien Jorrigi zenduda Latenoita bat urtetan Beste autokoak, parriko autokoak ez du deusen Horro marten eta izpea abrizketaren kontrako hauzia berriz ere gibelatua Madrilen, azaroren ogoita iruan ashibe harra, abenduaren iru urat gibelatu dute, zorzi urte aferak irauten duela, bie mazteak eta beste ogoita amairu presuna epaituak dira, bat asuna alderdi politiko debekatuko parteide izaitiagatik. Horro gira urte hastapenian jaanik, urte argilaren amabian hauzia ezestatu zutela, defentsako iru abokata arrastatuak izan zirelakoza. Hauzia berriz ere gibelatua eta elgeretan atzera iba tanto la tua dorsi dalla lontanbia che gli eternitan mai una corrico etcheran intsiniana ausideratuen suftengus ogoita bi el cartet do egitura desberdinek, deiturika. Hiru horen iraundu baionako kontseilduak elkargo bakarri buruzko debatean, atzo edo aste hart gauan, bergeita hiru boskattzale hogeita behatzi alde eta halau kontra agertu dira alderri gusietako hauttetsiek bere ikus moldia eman dute prefetak proposatu du duen proiektu hortaz Marga Forestier jean Claude IJ abertzleaak hartu du hititza asteko horgetarazi du ez dela proiektu aberzalea, baina esskallegi baten ezagutza eskaintzen duela ele pedo EPC horrek. Serge noez eta beste hauteti batzuek eleparen doakk makurak eta faltak dituela jerazi dute. Baina politikoen erantzunkizunan zela di bozkattzea. PCFtik alehenert, arras kontra gerzu da komuniszek lehenagotik aierazi zuten bezala. Debate bukaeran, oposizioan Henri Etxeto eta gehiangoan Silvi Durrutik itza hartu dute. Henri Etxeto alde baina Silvi Durrutik aurkako iritzia eman du. Silvi Durruti lehena soanta aujourd'hui ce dossier nous y avons beaucoup travaillé nous avons regardé la population n'a pas été puntu battu landu dira. Cheto. Un avi euh, favorable, parce que, en effet, euh, je crois que la proposition edizzi euh, est... baiko gara aldiz dudak demokrazia ribegira egitaren ordezka eta bayonako egitaren bereziki beresiki. Un representatio plus equita. Berztalde, arazo lagri bat bada emazte eta gizonen arteko parekotasunan EPCI hortan eginen den komunitate bat zordean euneko largoia gizona izanen baita. A 80% masculin, ceke Inacceptable. Haute de edo paper anonimoetan péan et de papier artean 16ek galdegin bait Baionako kontseilua alde, baigurri eta donamartirikoak ere, hauek ere, astert, araxian boskatu dute jen milkuraren karietarat, elkergo bakarroren alde, baigurri eta donamartiri. Eta kostalderatitzuliz, atik, akba, aturri iriguneko laua usapesek, barne ministroari datzi diote, arra postu argien galaiteko, Prefetak propusatu el kargo bakararen gobernantzia, fiskalitatea eta kompetentietaz, lau hausap horiek dira Emmanuel Alzuribidarteko, Michel Venak Meritzeko, Clodo Livangelokoa eta Francis Gonzales Bokalekoa, gauzai dakina da, estirela el kargo bakararen xede horrikin hauek, batere bedo. Artur Masek bere presidentek argua txikiko otedu Katalunian, Kataluniak independenziarako bidea hartzen zuela ofizialki honartu zuten asteleenian deputatuek eta ondoko pausuetan sartzen da presidentaren hautaketa Eta Artur Mase zaitasunetan da bere postua berreskulatzeko, bere ziki kub alderdiak estu lakotz bere aldeko, aldeko bozka egin nahi Barcelonako Universitatean erakaspliden aritz galaharrakak esplikatzen dauku. Autezkunde maitzak ikusi bezain pronto, nahiko seguru nuen maz ez zela berrize presidente aterako, orain ere uste dute oso zail daukala eta ba, kupeko jendea behin eta berriz entzutea baino ez dago, hori pentsatzeko, Ezen, behin eta berriz esan dute maz ez, ez la presidente ingo, baina nik politikari honekin beti ere tentuz jokatu nahiko nuke ze... ze... Izuarezko bizitza pila dauzka eta erakutsi du azken eh, azken urteetan. Eh. Artur Maz ez dute maite eh, bi motibu batik. Batetik eh, azken urteetan eh, Katalunian eh, eman diren murrizketa eta eta privatizatze eta halako politiken... Eh burua delako, zenei dute, berak eraman ditu aurrera lako politikak. Kasu batzuetan e, behartuta hori eregia da. Baina, bestalde batetik nik hon betzitutanago e, bueno, modu ideologiko batean eta modu kontziente batean egindako e, politikak izan direla. Hau da, zengon duke, gustuz egin dako politikak yeah. direla, ez? Eta gero bestalde batetik, eta da, korrupsioari lotutako personaia politiko bat delako. Bere alderdia, orain ez dakizan bat korrupsio ustelkeria kasutan dagoen e, sartuta. Eta Artur Masek, presidentor dekarguak, proposatu dizkie, kupa alderdiko eri, bainan hauek herramezala ezutea unen alde egin nahi, eh, kupa alderdiren, bi boska eskuratu behar ditu, Artur Masek, presidenta utatua, izeiteko, segira beraz gaur, bi gerren boskaldia dute. Sekulako nahazmenduak atzio miarritzeko iraportuan, egazkin beranduak edo desbideratuak lamruaren gatik, baina nere omen, arra guturonatze obren ondotik, pausatzeko pistan zen zilo baten Zuek ere Euskal Herriaren ekonomia bultza dezakezue, erria, tukiko akziodun akziodun societateak, bere kapitala emendatzeko kanpaina abiatzen du, oita amosturte lanian ari dela, tukiko ekonomia den fustatzeko, Euskal Herrian bere negoitzat duten empresatiki eta erteinak laguntzen ditu diru status, diru abiltzeko akziodun edo bazkideak berditu. Gaur egon, lau mila seion dira, gehenak erritar aguntak, kampaina berriak, bazkide berriak xakarazteko E, esedia du, beste mila bostion behar lituzke. Erikoak ez du errentagarria izaiteko azmurik, baizik eta elkartasunaga uzatzea Euskal Eriko garapen ekonomikoan eta enpleguak sortuz laguntzen dituen lantegietan Mariklerra Salaberi Erikoako lendakaria. Ogoita hamabost urtearen buruan, beraz hirue uh, hon bat uh, lantegi lagundu ditugu eta haiek sortu dituzte jiromila emplegu eskualerian. Eta uh, hamabost milioi euro inbertitu ditugu eskualeri osoan, iparallean. Mm. Kampaina handi bat uh, abiatzen dugu urte hundar hontan. Uh, Sedea da ahal besain bat herritarek uh, parte har dezaten kapital emendatze hontan. Mm. Zor da egikoaren berezitezuna? Tokiko empresak laguntzea eta lehenik uh, tokiko aurrezkia, bilzea, gero empresetan embertitzeko. Mm. Uh, Nor nahi bilakatzena alda aksiodun. Uh, Dende ahuntak dira, milioi bat eta hiru, hiru egun mila euro bildun nahi ditugu uh, proiektuen uh, finanzatzeko mm. uh, eskualerian. Aksiodun edo bazkine bilakatzeko, ube bikoitza erualdiz puntxu errikoa puntxu kom, edo errikoaren egoitzara turbilduz eginezak ezue, hori baitan geluko jorliz ezentruan, diakinezazue gutienek berro, iakzione erosi behar direla, hau da, iunta amabi euroko inbestizamindua egin behar dela. Parixen klima zegin eenden bilzera undian, kopo goita bata laster irikiko da, demora berian, Euskal Kosta turriko elkargoak urari lotu egun berezibat antolatzen du ostegununtan nuntan an, eh, angelun, euri ur soberakinen isurzen iriskoak eta klima gertakarien ondorioak nola saiesten aldita izken haipatuko da, mintzaldi, filma eta erakusketa izanen dena, egunaren programa osoa ubebikoitza iru aldiz, pointu aglo kotobazk.fr-en aurkituko duzue. Egoitza berri-berria dute agantzalek ziburun, 2000 eta zazpian suarekin dena ere zen, eta geroztik obretan ziren, agantza munduari lotuak diren, arlo desberdina kanberian bildu dituzte orai, elgerren gandik urbilago izanik horrek lana errestuko duelakoan egin zageta. Boste metro karatuko egoitza dute arrantzako zerbitzuek eta beste seie un metro karatu kampoan. 2008 pian sua hartu zuenetik etxia zen egoitza zaharra eta zortzi urteko obrak behar izan dira dena berritzeko. Lana errestuko duela horrek iduritzen zaio Zerg Lartzabal arrantzalen ordezkariari, arrantzari loturiko sektore guziak gune berean bilduak izanen baitira. Dan nubo batiman iba trube lansamde serviz duoprofesionel, que zozua lokomite interdepartemental, Le Komite Regional, Le Organizacion de Producteur, Le Obrek milioita ardiko kostua izan dute, da gaur egun berreunta berrogei itxasontzik parte hartzen dutela ziburuko arrain salmentan Bost eta hogeita ma bost metroarteko itxasontziak dira, 2008an kasik amaika milatona arrain zutenak. Arrantzak sortzen duen urteko bataz bestekoa hogeita mar milioi eurokoa da Eta ondoko proiektuetan dute ere egoitza berriaren onduan den kapera Zahara beritzea eta harantzalen zerbitzura ere ezartzea Pilota makeako joko berri lehiaketaren finala hospital eta Bilbao kera mandute Berroioita amekana ositu dira dukazu eta Bonet Beltsi Aratzalde untan San Andreseko trinketean urtsuo lehiaketako finala Jokatuko da lau untan gonzalez eta Bonet Beltsi, Elgart eta Laskanoren kontra aliko gira Goazela intzina, goiz berri saioareken, zueken, Christofeta Batik, nazoarteko berrietan, Europaka, Israelen kolonietako ekoizpenak, seinalatuko ditu. Etiketa bat uka nahi dute, nahi du berexiko dituztela Israelen lugetik ginerazieko izpenak eta Zizordania, Jerusalem Jerusalemekialdea aldea edo Golaneko lugalde palestinak okupatuetakoak. Europak komisioak du erabaki hori baieztatu, jakimer da merkantzia horiek israeleke Europara esportatzen duen arene euneko Irua direla, eta Izraelek saratu dute, erganez, Eropa bat dituzten ahremanak kaltetuak izanen direla, boikoterako dei bat da, beraien ustez. Eta Grezian greba eguna? Lehena, Siriza ezkerriko alderdian gobernua, gobernuan sartu denetik, Siriza, Garraio, servizu publiko eta edabideak elitko dira, ospitaleak gutienezko martxan, farmazia, mediku eta bankuko langileak ere privatuan, muristen eurien kontra altsatzen dira, hori irugarren planaren ondorio zuzena da, pensioen apaltzea, erretretar adinaren pusatzea eta energiaren libeli... Libe... Jaren dut? Liberalizazioa. Bolibian ebo moralesean gurutzada kultura da. Eri alderat berriz ekajarrazi nahi ditu ontasun kulturalak, ilegalki hartuak izan diren obiektuak, horiek dira tinduak, sisel joaiak edo ceramika zatiak, balio arkeologikoa dutenak UNESCO-ren bilkuraren haitzinean, gal laguntza trafikoen geldiarazteko eta indigenen ondarea berreskuratzeko pareseko Kebranli museoak pieza bat itzuliko du laster. Ostiarale talarun bat untan, liburuen inguruko elgarretaratziak antolatzen dira Maulen. Ostegun untako gomita goizbegin, maidek bedasagar, Mauleko liburutegiko langilea, aipagai bestiak beste, Euskar Funts baten estrenaldia eginen dela.